Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi <coughs> <coughs> Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulina wa labihina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baad Nika izahila Israqa akhava Mala Allah jodushanhu Inika salavati salamu kusilig Allahu kusilika muhammad sallallahu alayhi wa sallam Azatim kushtvan abratio Iwa jenaytini nisestri Assalamu alaykum wa wabarakatuh Allahu zvišerum zahvarim Što smo došli do kraja našeg ciklusa predavanja koji nosi naziv Mehmed Defendija Hanđić, dakle ovo je naša četvrta sedmica posljednja, prvi dan u njoj, dakle Mubarek Pijetak. Allahu Zvišen, Allahu Zvišen, Allahu ovaj zahvalim što nas je pomogu da dođemo, dakle, do ovog Mubarek Zavšijetka. U jednu ruku to je i radost što smo uspjeli da okončamo jedan ovakav hajli prekat, a u drugu ruku je možda u jednu malu dozu, dakle, tubije, što se više nećemo vidjeti, s obzirom da mi imamo samo jednom mjesečnom ove trbine, hvala etu za Allahu, Đelešanu, pomoć, pokušat da to malo učestimo. Nek' vas hvala Đelešanu, nagrad na početku, što ste se odazvali, što ste odvoljili svoje dragoceno vrijeme, a također i ostali profesori koji su dolazili, molimo Lada Đelešanu da ih nagradi za njihovo prišeštvo ovdje. Naš današnji program se sastoji iz sljedećeg. Dakle, prva dva predavanja bit će iz područja Akhide. tu je naš profesor, magistar Elvedu Husembaši, koji će nam govoriti dakle o Akhide, dakle o islamskom vjerovanju. Posle toga, inša, imat ćemo, imat ćemo o, kratak na nagradni kriz, a posle toga, ako bude jedno osvježenje uz avlavu pomoć, da ste mogu primijetiti na našim medijama, a to su dakle ove plakate, gdje nam dolaze u goste uvaženi profesor, Mavisla uh, Safi Uzović, temu ste mogli vidjeti, ako uvode o tome ćemo nešto kasnije. Da ne bih ubili da užili vrijeme, ali prepušćemo riječ ako uvode o našim uvaranom prostoru. Bojim prostoru. Inna alhamda lillahi, ahmeduhu <tipenu> wa nasta'inuhu min šururi anfusina wa min amalina.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 i kullu bid'atin dalalatan wa kullu Kada bi se sami zapitali ili kada bi nas neko upitao šta je to naše vjerovanje? U šta muslimani vjeruju? Kažemo slijedeći Vjeruju u Allaha Đelešanu. Vjeruju da je On jedini gospodar, stvoritelj, vladar i onaj koji upravlja svim. Vjeruju da je jedini kome pripada svaki vid obožavanja i svaki vid ibadeta, a ibadet je sve ono što Allaha Đelešanu voli i s čim je zadovoljno od riječi i dijela javnih i tajnih vjeruju da uzvišenom Allahu pripadaju najljepša imena i uzvišene osobine i vjeruju u ta najljepša imena i uzvišene osobine ne pitajući ne ulazeći u kakoću ne negirajući ih, ne iskrivljujući njihova značenja i ne poistovjećujući sa osobinama stvorenja vjeruju Allahove meleke vjeruju tako što, što postoji zatim vjeruju u imena onih za čeje imena znaju vjeruju u osobine onih čije su osobine spomenute zatim vjeruju u Allahove objave tako što potvrđuju sve koje su spomenute poimenečno a vjeruju one koje su bile a ne znaju za njih uopćeno i vjeruju da je Kur'an posljednja Allahova objava koju je vađeb slijediti svim stvorenima danas na zemlji Zatim vjeruju Allahove poslanike, odabranike, minjenike koji su bili na pravom putu i koji su pokazivali pravi put. Vjeruju u njih tako što vjeruju poimenično one čije imena znaju, zatim vjeruju uopćina one koji ne znaju a znaju da su bili, zatim vjeruju da, su, da sve što su donijeli istira, da je vađi pokoriti se onome što su naredili, ostaviti ono što su zabranili i da je obaveza Allaha obožavati samo kako su ih oni obožavali. Vjeruju da je Muhammed s.a.v. zadnji i posljednji vjerovjesnik i poslanik. I vađi je svim ljudima danas slijediti Muhammeda s.a.v. Zatim vjeruju u sudni dan. A u sklopu toga vjeruju da postoji zagrobni život. Vjeruju da kad čovjek bude ispušten u svoj kabor, do sudnjega dana uživa u dženeckoj bašči ili u dženevskoj provaliji se pati. Ako je bio dobar, Allah naredi da mu donesu jednu dženecku bašču i tu boravi do sudnjega dana. A ako je bio loš, naredi da se donese dženevska provalija i tu boravi do sudnjega dana. Vjeruju u smak svijeta da će ovo nestati. Da će Israfil puhnuti u i sve će nestati. Vjeruju u proživljenje da će se ponovo puhnuti u rog i da će sve što je bilo živo ponovo živjeti. Vjeruju u skupljanje svih ljudi pred gospodarom svjetova. Sve do posljednjeg čovjeka nijedan neće biti izostavljen. Vahašarnahom felemnugadir minhom ehada. I mi ćemo ih sakupiti i nijednog nećemo ih zastaviti. Vjeruju da će vjernici račun položiti lahko, a da će ga nevjernici položiti tiško. Vjeruju u polaganje računa. Vjeruju u vaganje dijela, prava vaga koja će biti, kakva ne znamo, ali vaga koja će moći precizno izvagati koliko svačiji namaz vrijedi Koliko svačiji zikr vrijedi, koliko svačije dobročinstvo vrijedi. Vjeruju u dijelenje knjiga, dobrih i loših dijela, da će nekima biti data u desnu ruku, nekima u lijevu ruku, a nekima iza leđa. Vjeruju također da će za prelazak sirat čuprije. A si čuprija, taj sirat, taj put, most, to je most između, odnosno preko džehennema, ka džennetu i vjeruju da će svi morat preći preko tog mosta i poslanici i vjerovjesnici i obični ljudi i svi drugi osim nevjernika nevjernici neće ići na taj most oni će ući u džehennem na džehennemska vrata a vjernici će koji budu imali grijeha prelaziti most pa će padati u džehennem ali će na kraju izaći Vjeruju da će brzina prelaska preko tog mosta razlikovati se od čovjeka do čovjeka. Neki će prelaziti brzinom svjetlosti, neki brzinom pogleda, neki će trčati, a neki će posrtati, padati, ali će ipak uspiti preći, a bit će i onih koji će pasti. Vjeruju u mjesto između ženeta i džahennema kad se pređe sila čuprija, gdje će vjernici doći, i halaliti se međusobno zatim će biti spremni da uđu u džennet vjeruju u džennet vjeruju u džennet i vjeruju da će vječno trajati i džennet i džennet neće nikada nestati i život u njima neće nikada prestati šestu što vjeruju vjeruju u Allahov određenje dobra i zla A to podrazumiva četvira. Prvo, da je Allah sve znao šta će biti od uvijek i zauvijek. uvijek. i za uvijek. Drugo, da je to zapisao u polnočuvanoj knjizi na ploči Lehor Mahfuz. Sve je zapisano 50.000 godina prije stvaranja. Kako bileži ima muslim u svom sahihu, da je Allah Đalešanohu prije nego što je stvorio stvorenje na 50.000 godina stvorio perah i rekao mu piši a pera je rekao šta da piše a mu je rečeno piši sve što će biti do je ametskoga dana sve što će biti od Allahovi dijela što će Allah uraditi a isto tako i što će stvorenje uraditi treće da sve što se dogodio dobra i zla da je to Allah htio bilo dobro ili zlo bilo grijeh ili dobro dijelo Allah je htio tako. Zatim četvrto da je sve to Allah stvorio. Sve što ima kod nas to je Allahovo stvorenje i naša djela su stvorena kao što kaže Allahu khalaakum ma ta'malun Allah je stvorio i vas i ono što vi radite. Zatim vjeruju u odavez poštivanja učenih to je od temeljnog vjerovanja muslimana da poštuju i cijene učene ljude svakog onoliko koliko je učen i nije od psovati i pljuvati po učenim ljudima govoriti o njima ružno pa čak i kad se zna nešto o njima što nije lepo, nije propisano to govoriti jer propisano je to sakriti pokriti a govoriti o onim dobrim osobinama, jer dobrih osobina kod njih ima više. Dalje, vjeruju da mišljenje nije od vjere. Nijedno mišljenje učenjaka koje postoje nije dio vjere, nego su to mišljenja i po njima se ne može postupati ako nisu u skladu sa Koranom i Sunnetom. Tako da ako postoji mišljenje, nije samo posebi dokaz. Dalje, Vjeruju da treba prijateljivati i voliti vjernike. A da su im neprijatelji, ne vjernici. To je od temeljnih vjerovanja muslimana. Dalje, vjeruju da postoje, odnosno, kerameti za dobre ljude. To je također od temelja. Znači, dobri ljudi i kerameti potvrđeni su u Kur'anom i Sunnetom. Također, vjeruju da se prema shabima treba odnositi sa najljepšim poštovanjem i najljepše o njima govoriti i zabranjeno ih je psovati i bilo što o njima ružno govoriti. To je također od temeljnih principa. Dalje, prema Ahlul Bejtu osjećaju ga je posebna osjećanja, posebno ih poštuju, ali isto tako ne daju im mjesto koje im ne pripada, nego mjesto koje im je dao Allah i njegov poslanik sa dolava. Dalje, naređuju dobra dijela, <gled> naređuju dobra dijela i preporučuju ih, zabranjuju loša dijela i kude ih, svaki dobar ahlak prihvataju, šire ga, <gled> pardon, rade po njemu, a sve što je loše ostavljaju, ne preporučuju islično. Zato je pogrešno pripisivati i dijeliti ljude pa kažu Sufi imaju dobar ahlak, Selefi imaju nekakvu akidu, ovako onako. I ispravno vjerovanje, i lijep ahlak spada u islam. I spada u islamsko vjerovanje. Također vre, vjeruju da sva dobra djela je, su dio islama i dio imana ujedno, a sva loša djela, ostavljanje loših djela također spada u dio islama. I kad bi vas neko pitao što to muslimani vjeruju, to je bilo ukratko ovo. Tahavijeva poslanica govori o ovome, ukratko to su te tačke, Vasitijska akida ukratko o ovome govori, to su te tačke, samo malo proširenije i to je ukratko vjerovanje i akidat muslimana. Šta akida muslimana želi od njih da napravi? Da šta to znači kad čovjek povjeruje u to zaista? Prvo, postane bolji čovjek, jer uspostavi ispravan odnos između sebe i stvoretelja i ispravan odnos između sebe i stvorenja. Drugo, Svneko djela poslije ispravna. Treći, radi ih onako kako ih je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem jer vjeruje da je samo ono što je on rekao dio vjere. I četvrto, čini od njega odgovornog čovjeka koji se kloni sve što je loše za pojedinca i društvo, radi sve što je korisno za pojedinca i društvo. Zašto? Jer on vjeruje da će jednoga dana stati preda lađava žalima. I taj njegov osjećaj sprečava ga da krade, da ubija, da otuđuje tuđa prava, da isto tako govori laži, postupa neispravno itd. Molimo lađavaš onoga da nas obskrbi ispravni vjerovanje, da nas učinju do njih koji slijede ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. A Na kulu kao li hada, stakvir Allah. Salalahana